26 april 2022. Två poliser går i korridoren på ett lägenhetshotell- när de känner en välbekant lukt sippra ut från ett av rummen, cannabis. I rummet ligger en 18-årig tjej och sover, mitt bland 400 kilo knark. Det är narkotika i olika typer av påsar. En hel del narkotika helt enkelt, av olika preparat. Är tjejerna med i den här leken? Är de med i det här kriget? så kommer de få samma konsekvenser som killarna. Petri Krim, den här veckan om tonårstjejens knarklager i Solentuna. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till Petri Krim. Förra veckan så tog vi upp sprängningarna i Stockholm och rättegången mot den misstänkta hjärnan bakom Einar kidnappningen. Det har varit många som har lyssnat och det tackar vi för. Och det är ju förstås också ett ämne som vi kommer fortsätta följa och berätta om. Ja och den här veckan ska vi prata om det som många gånger är grunden till många konflikter inom den kriminella miljön, nämligen narkotika- och det är också det som nätverken tjänar pengar på. Ja, vi ska berätta om ett jättebeslag av knark som polisen upptäckte av en ren slump. Och att den så kallade lagerhållaren som bott mitt i det här knarklagret är en ung tjej. Vi kommer kolla på hur organisationen kring det här lagret har sett ut. För det kan man få en ganska bra inblick i genom detaljerade dagslister och chattar om det här. Ja, de här dagslisterna de har ju vi reagerat på när vi har gjort det här avsnittet. De är väldigt strukturerade, tydliga och det är något som vi kanske kan dra dem av när vi gör våra manus och dokument här framöver. Verkligen, det hade behövt. Ja, under de senaste åren så har det blivit tydligt att kvinnor har en mer framträdande roll inom den grova brottsligheten än vad polisen tidigare trott. Och vi har ju tidigare träffat flera kvinnor i Petrikrim som levt i och nära de kriminella nätverken. Men i det här avsnittet ska vi fokusera på just hur unga kvinnor används i de här knarkuppläggen. Två poliser går i en korridor på ett lägenhetshotell med sju rum. De är egentligen där för att hämta in filmmaterial på en 15-årig kille som har varit där för att byta ett kilo kokain och sedan transportera det vidare. Men när de går där i korridoren så känner de en stark lukt som de känner igen. Man kände en lukt av cannabis och man kunde lokalisera... I alla fall vart den här lukten kommer ifrån. Det här är Daniel Danial. Han jobbar som förundersökningsledare på polisen i Skärholmen i södra Stockholm. Det är hans kollegor som känner den där lukten. Och i samband med det så tar man kontakt med en förundersökningsledare och man får beslut om att göra en husransaken där. I lägenheten ligger en ung kvinna och sover. Vi ska återkomma mer exakt till vad som finns där inne i lägenheten. Men först backar vi bandet till mars 2022. En 18-årig tjej som vi kan kalla Diana bokar ett rum på ett lägenhetshotell i Sollentuna. Det i sig kanske inte är så konstigt, men det som sticker ut är att hon bokar rummet i två månader och betalar drygt 12 000 för rummet. Det som också är lite märkligt är att Diana redan har en lägenhet. I alla fall så är hon folkbokförd, inte superlångt från Sollentuna. Lägenheten som hon hyr på hotellet är en etta på cirka 25 kvadrat. Den har kök och badrum och i hallen står en garderob. Och i rummet är ett stort svart matbord och längre in en säng. Och en gång i veckan så kan de som bor i det här lägenhetshotellet få städning. José är arbetsledare för städerna på hotellet och brukar vara där på morgnarna och kvällarna när det är dags att städa. Och Diana, hon vill inte alltid ha städning varje vecka, berättar han. Hon tackade nej till städningen för att hon mådde dåligt. Då sa hon, ja ah, men inte den här veckan för jag hon dåligt. Och en vecka till och sen... Ja, det var typ alltid, inte alltid, alltså, tjejerna var där ibland och jobbade. De kunde komma in, visa tillfället, men inte alltid. Det är helt okej att tacka nej till städning, men inte mer än två veckor i rad. Man måste komma in någon gång, säger José. Och det är just från Dianas lägenhet som de där två poliserna känner den här starka lukten. Och förutom den sovande Diana så hittar polisen en hel del annat när de har fått husransakningsorden och tar sig in i lägenheten. Daniel Daniel igen. Det är väldigt mycket sopsäckar. Det är narkotika i väskor. Det är narkotika i skåpen, i garderoberna där i Hallen. Det är narkotika i olika typer av påsar: både papppåsar och sådana här flergångspåsar. Helt en hel del narkotika, helt enkelt, av olika preparat. Större delen är ju cannabis, men sen är det också ketamin. Det är 3-CMC som är en syntetisk eh, drog. Och sen har du eh, hittar vi också eh, kokain och eh, väldigt mycket tramadol ja, Listan på vad de hittar i de här svarta sopsäckarna och kartongerna runt en nyvakna Diana är lång- Garderoben i hallen är proppfull med vakuumförpackat knark. Och här är listan på vad de hittar. 234,26 kilo cannabis. 101,84 kilo hash. 91 000 tabletter tramadol, alltså 78,68 kilo. 5,4 kilo amfetamin. Vitt kristalliserat pulver, 4,96 kilo. Och 2,36 kilo kokain. Det är alltså mer än totalt 400 kilo narkotika som hittas i Dianas lägenhet. I plastpåsar hittar de också buntar med ovikta 500 sedlar, Över 150 000 kronor. 45 minuter efter att de två poliserna känt cannabislukten i korridoren grips Diana. Misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. Och eh, hon grips ju på plats där och um, hon blir sedermera häktad och... ja har varit häktad sedan starten av ärendet fram till idag. Städernas arbetsledare José. Han säger att det ofta luktade mat i huset, curry och sånt. Men om cannabislukt kände han aldrig. Jag märkte ingenting. Och när du ser till nu hur mycket det var, alltså det, man blir ännu mer förvånad. Och enligt José märkte inte heller de andra städerna som var inne i etan någonting konstigt. De sa bland att Kenya hade lite ibland eh, eh, kartonglådor också i på rummet Stänga. stängda. Alltså. Så ibland de var de tvungna att flytta på de första städer, Men eh, ingen mer än det. Diana nekar till brott och i förhöret med henne så låter det likadant. I princip på alla frågor så svarar hon ingen kommentar. Vi har varit i kontakt med hennes advokat och han vill inte heller säga något innan rättegången drar igång nästa vecka. Ja, det är ganska stort beslag. Och... Eh... Ganska mycket pengar som ändå har lagts under den här personens ansvar. Ja, det är en hel narkotika helt enkelt. Ja, Daniel Danial för undersökningsledaren i Skärholmen. Han låter kanske inte så överraskad över hur mycket narkotika som finns där i lägenheten. Men det är det största beslag som han har varit med om under sin poliskarriär. Under veckorna som följer går polisen Daniel Daniel och hans kollegor igenom övervakningsfilmer från lägenhetshotellet och gång på gång syns Diana gå in och ut bärandes på kassar, kartonger och sopsäckar. ibland ensam och ibland med andra. Polisen tömmer också Dianas telefon. Där hittar de flera anteckningar döpta till lagercheck. Där det står vilken typ av narkotika och hur mycket som finns inne. Det finns också uträkningar av hur mycket pengar Diana hanterar. Men varifrån Diana har fått all narkotika, det är oklart. Daniel Danial igen. Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. och Det är för att jag helt enkelt inte vet och det framgår inte heller av förundersökningen vart det kommer ifrån. Men i Dianas telefon så hittar polisen också mer intressant information, bland annat kontakten till en annan kvinna. Det är en 27-årig tjej som vi kan kalla Sofia. Hon syns också på övervakningsfilmerna, bärandes på påsar- och man kan se att Diana lägger svarta sopsäckar i Sofias bil. Flera andra boenden på lägenhetshotellet berättar att Diana ofta har besök av en annan tjej. Sofia anhålls i sin frånvaro den 1 juni. Hon grips en vecka senare och häktas dagen efter det. Hon ekar också till brott och inte heller hennes advokat vill säga något mer innan rättegången börjar. Men i förhör säger Sofia att hon varit på lägenhetshotellet för att hälsa på en tjejkompis. Annars så svarar hon också inga kommentarer på de flesta frågorna under förhören. Och till exempel så vill hon inte kommentera varför Diana har lagt svarta sopsäckar i hennes bil. Både Diana och Sofia är nu åtalda för synnerligen grovt narkotikabrott så rubriceringen är den samma men de har haft olika roller. Ja, den yngre kvinnan som är i lägenheten det är hon som bor där hon vad ska man säga hon lagerhåller eller förvarar narkotikan och överlåter också. Och Sofia beskrivs mer som en transportör. Hon har vi flera tillfällen hämtat narkotika från aktuell lägenhet och sedan transporterat vidare. Och det kan man också se i den äldre kvinnans mobiltelefon vart de här leveranserna har gått. Men de här kvinnorna har inte förekommit hos oss Sen tidigare utan eh, och vi har heller ingen kännedom om dem. För oss blir det ju helt okända kvinnor. Och också i Sofias telefon så hittar polisen anteckningar. Många har rubriken dagens jobb och så ett datum. Linus, kan inte du berätta hur en av Sofias dagar kan se ut? Ja men här har vi ett exempel där det är fem olika dropp listade då. Dropp ett där står det 10 kilo lejon till Hesselby, dropp 2, 1 kilo Pokémon och 1 kilo CMC till Vällingby, slash fick 105 000 kronor och och dropp tre, ett kilo ladd till Södertälje och så här fortsätter det liksom och det är de här dagslisterna som vi pratar om i början av avsnittet och det finns ju väldigt många sådana här i den här förundersökningen. Ja i de där dagens anteckningar så kan man ju också se att hon hämtar ett kilo ladd från Norrviken till exempel så att man ser både hur hon hämtar och lämnar på olika ställen. Det här är ju utdrag ur förundersökningen och det här ska ju prövas nu rättsligt i tingsrätten till att börja med, med start nästa vecka. Och vi ska tillägga det igen att både Sofia och Diana neker till brott. Ja, men klart är i alla fall att det finns i de här anteckningarna adresser runt om i Stockholmsområdet och i Uppsala och Västerås, Eskilstuna och jävle. Totalt så handlar det om 82 tillfällen som Sofia ska ha kört runt med knarket. Och de här anteckningarna tar förhörsledaren upp vid flera tillfällen. Och man kan visa att Sofias mobil kopplats upp mot master samma dagar och vid samma adresser som nämns i anteckningarna om dagens jobb. Att bokföra sina leveranser, inkomster och vilka så kallade varor man har i lager som Sofia och Diana har gjort. Det är inte ovanligt, säger polisen Daniel Daniel. Även när man bedriver en omfattande narkotikaverksamhet så då förekommer det att man vill strukturera upp själva verksamheten på något sätt. Så det är inte helt ovanligt att, att man dokumenterar det man håller på med helt enkelt. Men... I det här fallet så var det ganska bra dokumentation, ganska tydligt med, med datum och exakta preparat och vikt. Så det underlättar en hel del vårt arbete när det är så pass väl dokumenterat. Så även om det inte är ovanligt att dokumentera sina brott på det här sättet enligt Daniel Daniel så finns det andra saker som han reagerat på i det här fallet. Gatuvärdet till exempel för den narkotika som de har hanterat, den är 40 miljoner kronor enligt åtalet. Det är så pass stor mängd narkotika som det handlar om. Eh, och sen att de här kvinnorna, de är ju dels unga tjejer som inte förekommer i våra rister sedan tidigare. Ja, det är väl egentligen det som, som sticker ut. Är det så att vi tillämpar den rosa lagboken? Att vi inte ser att tjejer kan vara en del av den här grova brottsligheten? Det här är Evin Settin. Hon har under många år arbetat som advokat och förutom det så har hon också varit politiskt aktiv socialdemokrat. Men i sitt arbete som advokat så har hon försvarat många gängkriminella och hon har också varit målsägande beträde till många familjer vars söner skjutits ihjäl. Du vet, när min telefon ringde så var det aldrig något positivt samtal. Det kändes som jag inte gjorde någon skillnad på slutet- Även in bestämde sig för att ta en paus och skriva en bok istället. Och i den så har hon intervjuat många gängkriminella för att försöka förstå varför de dragits in i kriminalitet. Både i arbetet som advokat och under arbetet med boken så har Evin Settin reagerat på hur olika tjejer och killar behandlas av rättsväsendet. Och det är det här hon menar med den rosa lagboken som hon nämnde tidigare. Är det någon gång det kvinnliga könet ser som en fördel så kommer det till brottsutredningarna. När det kommer till de grova narkotikabrotten eller narkotika, narkotikan som har beslagtagits så kan man se ibland att det har suttit fyra personer i en bil, polisen stoppar dem. Två personer tas med av polisen och nycklarna överlämnas till tjejerna trots att man har hittat en stor, liksom, ett stort parti bilen. Hon berättar att hon sett precis sådana fall där tjejer fått gå utan att det ens inleds en förundersökning mot dem. Det är helt enkelt lättare för tjejer än för killar att inte bli upptäckta och misstänkta av polisen menar även Zettin. Förundersökningsledaren Daniel, Daniel han vet vad man menar med den rosa lagboken. Men han håller inte riktigt med även sett inom att det är så polisen jobbar. Jag vill inte tro att det är så. utan Jag vill tro att både män och kvinnor eller oavsett kön att man bedöms på ett likartat sätt. Och jag tror att det är så också. Om situationen i bilen där killarna tas med men tjejerna får gå så säger han så här. Det har säkert förekommit. Eh, är det så att personerna eh, i bilen är kända för oss än tidigare så är ändå min uppfattning och min tro att det kommer göras kontroller på samtliga i sällskapet eh, det är i alla fall min uppfattning den senaste statistiken från Bro över dömda personer i Sverige är från 2021. Antalet personer, alltså både män och kvinnor, som dömdes för olika typer av narkotikabrott hade då bara ökat marginellt jämfört med året innan. Men om man kollar på just de grova narkotikabrotten så ökade de ganska rejält, särskilt bland kvinnor. Antalet kvinnor som dömdes för sådana narkotikabrott ökade från 31 till 44 personer, alltså med 42 procent jämfört med året innan. Att kriminella nätverk oftare använder sig av yngre killar som inte riskerar långa fängelsestraff har vi sett mycket av de senaste åren. Och att Diana och Sofia, som båda tidigare är ostraffade, nu är åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott är ytterligare ett typexempel på hur de kriminella nätverken jobbar för att undgå att åka fast, tycker Evin Men Jag tänker ju att det är ganska skrämmande. Alltså otroligt skrämmande. Och jag är inte förvånad att vi är där- jag tror nog att om man ser på statistiken eller hur man ser på metoderna kring hur, hur man kan arbeta så gäller det att, alltid att hitta människor som inte finns i polisens radar. Och då gäller det att hitta nya personer och framförallt så gäller det att hitta personer som polisen i mindre omfattning faktiskt misstänker. Daniel Daniel är också inne på det där att punktmarkeringen av killar gör att de kriminella gängen använder sig av fler kvinnor. Och han blev inte jätteförvånad över att de hittade en ung tjej, Diana, i den där lägenheten med över 400 kilo narkotika. Det är ganska vanligt att uh, unga tjejer eller andra personer, behöver inte vara tjejer, kan vara killar också uh, som används som inte kanske inte förekommer i våra... Register sen tidigare, eller som vi inte känner till sen tidigare, att de används i syfte att eh, ja, gå att få polisens uppmärksamhet på sig. I arbetet med sin bok träffade Evin Settin flera tjejer som på olika sätt är inblandade i kriminalitet. Också de var väl medvetna om föreställningen om oskyldiga tjejer. Evin Settin berättar om en av dem som smugglar narkotika i sitt underliv. Till ett land där det faktiskt är förbjudet och där det är förenat med dödsstraff. Och när jag förklarar för henne om hon inte är rädd eller vad konsekvenserna kan bli. Och då har hon ju svaret att det här ansiktet det kan lura vem som helst. Det är bara att säga att jag har blivit tvingad till det. Och tjejerna hon intervjuat se sig inte heller som offer. Det är ju uppenbart att de är medvetna om konsekvenserna. De är medvetna utav, om att det är ett brott de begår. De iakttar försiktighetsåtgärder. De är medvetna om att inte falla under polisens radar. Eh, och framförallt så återkommer de till att göra det. En del har fått kontakt med vissa killar genom att de är flickvänner. En, en del andra beskriver det som att det här är extra pengar för mig. För att få de här pengarna behöver jag jobba x antal timmar på ett vanligt jobb. Och då är det här mycket lättare. Men en av tjejerna säger ju att mitt underliv är som en guldgruva. Ofta är alltså pengar drivkraften bakom kriminaliteten, precis som för killarna, säger Evin Settin. Däremot är tjejerna oftare äldre när de börjar. Killarna är oftast i åldrarna 12-13 år. Tjejerna kommer in i åldrarna 16-17-18. Vilket innebär att de har övergått liksom till en viss ålder och är mycket mer medvetna kanske om sina konsekvenser av det. Det är den skillnaden jag märker men jag tror nog att både tjejerna och killarna har drivkraften om pengar. Tjejer kan uttrycka både att bara för att göra detta, transportera detta till det området kan jag få en väska värd en viss antal tusen lappar. Och det är pengar som de normalt i sitt vardagliga jobb som, som ungdomar eller unga personer inte skulle kunna köpa. Så det är också en livsstilstrend i att, att vilja ha de här assårarna alltså, eller pengar eller resorna på det sättet. Och precis som för killarna blir brotten också ett sätt att finansiera sitt eget kostsamma missbruk. Och det är framförallt tjejer med eget missbruk som lätt lockas till att begå brott, säger även Settin. Hon tror också att fler kvinnor kommer att dras in i gängkriminalitet. För man ska komma ihåg att en tjej rekryterar en tjej. Så för varje tjej som rekryteras in så rekryterar de in en ny. En av tjejerna säger i boken att... Eh... Hennes vänner runt omkring frågar vart de får pengarna. Och när hon beskriver det så vill flera av hennes vänner också göra det. Så hon försöker välja ut de som är bra. Och i fallet med Diana och Sofia så skiljer det ju nio år mellan dem. Och även Zettin, hon tänker att det kanske är så att en äldre har rekryterat en yngre kvinna i det här fallet. Ja, men det tror jag. Dels är det det eller så alternativet att det kan vara personer i närheten kring två stycken unga killar eller män som de också är också kopplat till. Oftast finns det en kopplingen att man också sammanförs eh, genom de kretsar som man faktiskt umgås med. Det har man också sett. Att, eh, oftast har de inte någon naturlig vänskap sen för när det kommer till tjejerna. Men de binds ihop kopplat till beroende på vilka killar de har umgås med. varit vänner eller respektive flickvänner. Men, men det är viktigt att se att bara för att du är en flickvän så är det viktigt att inte se henne bara som en flickvän som dras in. Utan att hon är en kvinna med valet i att hon faktiskt dras in. Och precis som rättsväsendet måste komma bort ifrån den rosa lagboken så måste man också komma bort ifrån föreställningen om att kvinnor alltid är offer. Vi måste se att både unga kvinnor men också de äldre faktiskt är benägna till att begå just de här brotten. Men när det kommer till unga personer så är jag väldigt tydlig med att både de här barnen som idag skjuter och själv blir skjutna och avrättas så är ju alla de brottsoffer. För de kommer in och hålls fast i sitt eget missbruk och det får vi verkligen aldrig komma bort ifrån. Missbruket gör någonting med de unga personernas kapacitet eller analysförmåga eh, eller beteende som, som är väldigt, väldigt destruktivt. Så att jag skulle nog vilja säga att när det kommer till, till de väldigt unga så är både tjejerna och killarna offer. Men de övergår från att vara brottsoffer till att utnyttjas till att själv bli förövare. Och den här utvecklingen med fler kvinnor som begår grova brott gör att Eving Zettin tror att det bara är en tidsfråga innan även tjejer skjuts ihjäl i uppgörelser mellan kriminella gäng. Vi kommer nog komma dit. Ehm, helt naturligt, det tror jag. Jag märker också en tendens kring att våldet gentemot eh, unga kvinnor som finns i de här miljöerna eh, faktiskt också ökar. Förr i tiden så fanns ju de etiska koden att man inte gav sig på kvinnor, man gav sig inte på vissa personer. Men jag hör ju tydligt eh, bland de killar som jag intervjuar att de säger att eh, är tjejerna med i den här leken? Är de med i det här kriget så kommer de få samma konsekvenser som killarna. När det handlar om så stora mängder narkotika som det gör i det här fallet med Diana och Sofia i Sollentuna då brukar det ligga ett kriminellt nätverk bakom. Ja, för de droppar, alltså leveranser som Sofia kör runt och levererar, de är ju stora. Det är flera kilo åt gången och det är ju inte partyknarkare som köper ett kilo kokain. Istället brukar sådana försäljningar gå till andra kriminella nätverk. Och i det här fallet kan man också se att 18-åringen Diana alltså- har kommunicerat med en okänd man som kallar sig Benzema- precis som en av världens bästa fotbollsspelare. Mitt namn är Kevin Axis och jag jobbar som kammaråklagare på Norges Vi kan ju se i chattarna som jag har hittat i alla fall- att Benzema är med när den 18-åriga tjejen introducerade sin verksamheten. Han är med och bestämmer, det är han som bestämmer, eller har ju beslutliga bestämmande rätten över var man ska hyra ett rum eller en lägenhet för att förvara narkotikan. Han lämnar ju instruktioner och ser nej till olika platser, lite beroende på om det kan dra för mycket uppmärksamhet och så vidare. Och förutom tjejerna så är också en 30-årig man från Skåne åtalad för grovt narkotikabrott. Han misstänks för att ha transporterat 66 kilo cannabis eller preparat med mera till lägenheten i Sollentuna. Och också han nekar till brott. Men nu när tjejerna och han åtalades i det här fallet så är inte den så kallade Benzema åtalad. Vi har ju utifrån dem, den informationen vi har hittat att försökte identifiera honom. Eh, men vi har tyvärr inte lyckats med det. Eh, så vi har tyvärr ingen fastad identitet på den personen. Men bara för att åtal har väckts mot Diana, Sofia och den här mannen från Skåne så innebär inte det att utredningen behöver vara klar. Framersökningen fortsätter i, liksom, till en viss del vad det gäller övriga bitar som jag inte kan kommentera egentligen. Men om det framkommer någon information som gör att vi kan identifiera den här personen som ligger bakom det här kontot Benzema så kommer vi givetvis gå vidare mot den personen också. Och det som är ändå tydligt i förundersökningen det är att Diana på den krypterade kommunikationsappen signal skriver med både Benzema och en man som kallar sig Mac. –och det är han som introducerar Diana för Benzema. Mackan skriver citat, hon ska börja jobba för oss, slutsitat. Och Diana skriver att hon kan börja när som helst. I en så planerar man sen för att de ska hyra en lägenhet till Diana. Där skriver Benzema till Diana att tanken är att den ska stå på dig– –och att du ska bo där under tiden– och att en 18-årig tjej som aldrig förut har funnits på polisens radar får det här uppdraget ser den tidigare advokaten Evin Setin som ett tecken på att det kanske inte är första gången hon gör något brottsligt. Och här har ju de här tjejerna förmodligen varit effektiva. Och uppenbarligen om man får hantera den här mängden så är inte det här första gången. För då innebär det att man har fått upp ett förtroende för att verkligen göra det. Och då är frågan vad har de gjort innan för att komma dit, att få förtroende, att hantera den här mängden. Innan Benzema, Macken och Diana hyr den där 25 kvadraten på lägenhetshotellet i Sollentuna så letar de i Bromma och Täby. För helst så vill de att den här lägenheten ska ligga i ett område utan nyfikna grannar, helst i ett svenområde, skriver de. Tanken är att Diana ska bo där till den 1 maj. Och som vi hörde åklagaren säga tidigare så är det Benzema som har den slutgiltiga bestämmande rätten här. Diana instruerar Benzema hur han ska använda betalningstjänsten Paypal så att han kan föra över pengar till henne för hyran. När pengarna har kommit till min Paypal kommer det inte synas på mitt bankkonto utan summan stannar där. blir mindre ögon då också. Det hade varit skumt om jag bara fick in en sån summa från ingenstans när jag inte har en inkomst- under de två månader som går mellan det att Diana introduceras för Benzema tills att hon grips den 26 april ringer de varandra 277 gånger. Och man kan se på signal att Benzema skriver från ett spanskt telefonnummer. Och åklagaren han ser precis som de andra som har varit med i det här avsnittet att det blir vanligare att unga kvinnor har den här typen av roller som Diana misstänks ha haft i det här fallet. Hur exakt det har gått till när hon blivit rekryterad till det här det är inte utrett, inte än i alla fall. När man läser i den här chatten så menar jag att det är uppenbart att det är en person äh, som har ju rekryterat henne till det här verksamheten. Och en del av förundersökningen har ju handlat om att identifiera den personen, vem det skulle kunna vara. Där har vi en del uppgifter, men det var ju uppgifter som inte riktigt ledde till att man kunde väcka åtal mot någon. Men förundersökningen pågår ju allt igen. Så det, finns, det, kan, det kan hända att ytterligare någon person blir fredsprövad eller så... Eh, avslutar man för undersökningen om de åtgärderna inte skriver något resultat helt enkelt. Nästa vecka börjar rättegången och det låter som att det här kan få en fortsättning även efter det. Du har lyssnat på Petri Krim om tonårstjejens knarklager i Sollentuna. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist.